jeg kan bo der, fordi jeg er stykket hjemmefra. I sidste afsnit slap vi Line, da hun sad i toget med en følelse af at være på rigtig dybt vand. Og også at være usikker på sig selv. Hun var uden adresse, og følelsen af rodløshed lå som en tung sten i maven på hende. Du lytter til de anbragte.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 det svarer faktisk til cirka 1% af alle børn og unge i Danmark. Line sidder nu på kommunekontoret igen, og så har hun lige fået at vide, at hun skal i en midlertidig plejefamilie, imens Ballerup Kommune går i gang med at finde et bosted til hende. Og der føler jeg måske, at i den proces øh, har man overhovedet ikke lyttet til mig. Øh, når jeg har sagt, at... Fordi jeg har altid været meget familiemenneske, øh, og familie er jo ikke kun mor, far og søster... Øh, men jeg har altid været rigtig tæt med resten af min familie, især min farmor. Øhm, og der jeg var barn, jeg kommet over ved min moster øhm, og været på ferie øh, ja, rundt omkring ved familien. min forældre har jo nok også brugt det lidt som en, en aflastning, fordi jeg husker tit, at det kun var mig, der var afsted. Øh, det var ikke sådan, nu skal dig og din søster på ferie. Øh, det, det var mest bare mig, der kom hjem. Til familiemedlemmerne Netop fordi jeg er så stort et familiemenneske Så forstår jeg ikke at man ikke har placeret mig Måske et sted hvor at Jeg kunne få besøg af min familie Og hvor at At jeg kunne tage hjem og besøge dem øhm, Min familie kommer fra Ballerup Og min, hele min familie bor I en, ja, en radius Og kunne komme dertil I hvert fald i løbet af max en time øhm, Og så tænker man lige, lad os placere hende i Nordjylland Det kan jeg jo ikke forstå og jeg, jeg synes, at jeg fik en begrundelse, der hed, at jeg ikke, så kunne jeg ikke stikke af. Men det føler jeg ikke rigtig er en grund til, når man skal se på Barnets Hav og, og hvordan at et menneske skal, skal kunne have det godt. Så kunne det godt være, at, at jeg kunne stikke af, men det ville jeg skulle også kunne i Nordjylland. Line er 15 år og har nu adresse på et bosted for unge i en by i Nordjylland. Bostedet er for unge, som har brug for særlig støtte af den ene eller den anden art. Og Line føler ikke rigtigt, at hun passer ind. Hun skal også skifte skole igen. Men på bostedet er der en særlig politik om, hvor Line skal i skole. Jeg ville gerne på folkeskolen, men det kunne jeg ikke få lov til at komme. For det passer ikke lige med, at jeg kunne komme på en folkeskole. Fordi her der gik man på... Den der specialskole, som var tilknyttet. Altså, vi var helt afskærmet, sådan fra virkeligheden, føler jeg lidt. Øhm, og jeg synes, det er... Nu, altså, i dag er der flere af dem, der oppe, ved jeg, som går i folkeskoler. Øhm, og man har fået et lidt andet liv. Men dengang, da jeg var anbragt, det var også en anden tid, men der var... Altså, jamen, det var... Man blev kørt i skole, og man blev. Så man vil og træne, eller sådan så blev man også kørt deroppe. Man blev kørt til, Altså sådan, Man fik ikke rigtig lov til at, at være selvstændig. Og jeg tror, at det blev også en undskyldning for mange af os. At være sådan, når, men det kan jeg bare få lov til. Altså sådan, jeg kan ikke få lov til at tage bussen selv, Nå, så kan jeg heller ikke finde ud af at lave madpakke. Altså sådan, Det kan jeg, ikke. jeg kan ikke finde ud af at lave mad. Fordi det. Jeg føler, at jeg bliver gjort. Dummer værre, end jeg er. Øhm, jeg boede med folk, der var selvskadende og havde diagnoser og ja alt muligt. Og jeg havde ikke noget af det. Jeg havde ikke nogen diagnoser. Jeg havde ikke. Jeg var ikke selvskadende, Jeg var ikke. Jeg havde et temperament. Jeg var teenager. Altså sådan. Jeg. Jeg føler tit, at jeg bliver, at ja, at jeg bare blev blevet placeret et eller andet sted, hvor der har været plads og ikke fordi at at det har kunnet styrke mig som menneske. Altså sådan set i bagspejlet har det sgu ikke gjort noget godt for mig. Jeg, jeg tror bare, der er så mange ting, der er også bare blevet så forhastet i den her proces, øhm, at jeg føler lidt, at man har valgt det første og det bedste. Øhm, det var i hvert fald på ingen måde det bedste for mig, at komme på det her bosted. Øhm, og det var jeg heller ikke den eneste, der synes, Fordi jeg nåede, der kun er bo der i halvandet år, før jeg kom ud. Da jeg kommer på sådan et udslusningshjem, som er et andet opholdssted, øh, som typisk er for folk, der er mellem 18 og 23, mener jeg der. Øh, hvor man er lidt mere selvstændig, der er ikke lige så mange faste øh, altså sådan rammer og regler, fordi at der har man ligesom lært, hvordan man indordner sig. Jeg kommer også ind på et dårligt tidspunkt for det skide opholdssted. Øh, jeg havde taget åbenbart en plads fra en anden, som de var rigtig gode venner med som simpelthen, hun var for slem til at være på det her, så hun var ligesom flyttet hen til et andet sted. Så jeg fik også en rigtig dårlig start her. Sådan, jeg sad faktisk lige og snakkede med en veninde, som også har boet der, en der hedder Julie. Øhm, og vi snakkede, hvad det går eller foregårs, altså snakkede om, netop om det her med folkeskole. Altså, hvor at hun sagde hende og en anden, hvis de var blevet placeret i en folkeskole, det havde jo været helt af helvedes til. Øhm, men at... Hun synes også i dag, at det er synd, at jeg, bo, altså sådan, at, jeg, at jeg boede der, og ikke kunne få lov til at gå i den folkeskole. Øhm, og så snakkede vi faktisk om, hvordan det egentlig kunne være, hvor Julie så siger, at hun kan egentlig godt forstå det, altså set fra pædagogernes perspektiv, fordi man havde jo ikke kunne håndtere den forskelsbehandling. De andre ville jo synes, det var mega snud, hvis jeg skulle gå i en normal folkeskole, hvor... At når hun siger det, så kan jeg jo virkelig godt se det, men hold kæft, hvor er det forkert. Hold kæft, hvor er det forkert, at man ikke har ressourcer til at kunne gøre, hvad der er godt for det enkelte. og den her situation mig. <laughs> Teenage-temperamentet blusser ind imellem lidt over, og Line kæmper med flere skænderier med de voksne på boligstedet, men også med sine forældre. Nogle gange bliver ord også lidt for svære, og det gør, at Line tyr til andre metoder. Hun bliver for eksempel rigtig god til at kaste med ting. Men midt imellem konflikterne, der er der en voksen, som er lidt anderledes end alle de andre. En voksen, der måske ser lidt mere igennem Line, end de andre gør. En voksen, der hedder Tina. Jeg kan huske en episode, hvor at mig og en af de andre piger, og så Tina var inde i Aalborg, øh, gå og gad og shoppe. Og... Øh Tina har altid træsko på. Det var flot nok i sig selv, da man var 14. Og så hun løb hun i de der skide træsko og råbte efter os alt muligt. Og vi synes, det var så pinligt. Altså, det var så pinligt. Men det var også sådan... Jeg tror, at det var hendes måde sådan at få folk til også at snakke på. Det var fuldstændig lige meget, hvad man snakkede om. Altså, hun havde bare fundet ud af, at hvis man ligesom begyndte at snakke om et eller andet, så kunne man snakke videre. I starten var jeg jo nok bare en... En lukket bog, tror jeg, hun måske selv har sagt. Øhm, men hun fandt sådan ret hurtigt ud af, at hvis man sådan listede ind til mig om aftenen, og nu <laughs> så min øh, fødder, så kunne vi godt snakke lidt. Øh, og og sådan, jeg tror, hendes sådan, omsorg og hendes humor gjorde bare indtryk på mig, så jeg havde lyst til at lukke hende ind. Jeg havde lyst til at snakke med hende om ting. Tina får på en eller anden måde vendt mine tanker til, at... Der hvor man bor, og de mennesker man har aller tæt, tættest på sig, dem kan man altså godt komme til og snakke med. Og selvom man er sur, og man må, gerne vise, altså man må gerne vise at man er sur, man må gerne vise at man er frustreret, og, og man er der stadig. Og det går begge veje. Øh, det var meget det her med, at sådan, hun var også et menneske, øh, og hun kunne sgu også blive sur på mig. Altså sådan, jeg kan godt huske en dag hun har rådt af mig, og kæft for blev hun sur jeg kan ikke huske, hvorfor. Og jeg har snakket med en efterfølgende, og hun kan heller ikke lige huske episoden. Men hvor jeg tror, det var lidt det, der vendte for mig, hvor jeg var sådan, du pædagog, du, det, det må du ikke. Altså, jeg var sådan helt, what? Nej, nej, altså her troede jeg, jeg kunne løbe om hjørner med alt og alle. Det kunne jeg ikke. <laughs> Så sådan, det var også det der med, at selvom det var et opholdsted og selvom det var ind og ud med forskellige pædagoger og og alt muligt. Så kom det bare alligevel til at føles som hjem, fordi jeg havde Tina. Først og fremmest, så, øh, så var hun min kontaktperson. Så man kan sige, at det var ret heldigt, at det var hende. Men, men det var også det, at hun var en nyuddannet pædagog. Og tror, hun var 42 eller sådan noget, da, da jeg startede der. Øhm, og Hun var lidt nyuddannet. Hun var selv, selv lige startet på kernen, og jeg var hendes første kontaktbarn. Så det hele var også ret nyt for hende. Øhm, og hun har også gå op med mine forældre, altså flere gange, øh, hvor er det sådan, så havde jeg haft ringet hjem til hende, mens jeg var hjemme på hjemme weekend ved min far, og så havde så min far sagt nej, og så havde, været, så havde jeg ringet til Tina, og været sådan, det plejer jeg godt at må, det må jeg godt, og så hun sagde ja, jamen, det må du gerne, og så havde jeg gået tilbage til min far, og været sådan, men Tina siger, at det må jeg godt, <laughs> øh, og så havde Tina ellers haft min far i røret, og så havde hun vist fået forskel ud, øh, så det har hun også lært rigtig meget af, øh, men jeg tror også, at, at det, jeg var jo, når jeg var på kernen i weekenden, det var sådan noget med, at man kunne ikke komme hjem alle weekender, og i starten, der skulle man blive der. Øhm, altså, så tog jeg hjem til hende, i hendes hus. Jeg mødte hendes børn, øhm, og hendes børn var også nogle gange øh, ude på oppost. Altså, sådan, at jeg fik lov til at se, at hun var et menneske. Der var bare sådan en eller anden form for øh, fortryghed i og med, at sådan, det var ikke kun... Altså sådan, det var, ikke, øh, det var ikke kun institutionen og skolen. Altså sådan, det var også, hvem de var som mennesker, når de ikke var der, at man fik lov til at se. Ja. Yeah. Og da jeg var yngre, altså da jeg var flyttet fra, der, øh, der boede jeg også oppe. Jeg havde en kæreste, der boede lige ved siden af, hende næsten. Så der var vi nogle gange over, altså sådan, der var vi også bare velkomne at komme over og spise boller eller sagde hej. Så jeg så hende jo også en gang imellem efterfølgende. Og hun var også at besøge, efter, altså at besøge mig, da jeg flyttede til Brønderslev og skulle bo der. Altså der kom de også op og sagde hej og så, hvordan jeg boede. Øhm, så altså sådan, hun har jo fulgt mig. Øhm, og mig og hende, Julie, har faktisk. vi skulle faktisk have været op her, men der kom lige coronanedlukning igen. Vi havde faktisk lige aftalt, at vi skulle derop op en weekend og hygge. Hun arbejder stadig på det opfaldssted faktisk. Så øh, en af pigerne havde faktisk spurgt, om jeg havde lyst til at snakke med hende, fordi hun havde nogle spørgsmål. Øhm, så vi ville tage derop og sådan være på opholdsstedet, måske en dag, og sådan hygge og bare være. Julia er uddannet pædagog, øhm, og jeg er selv i gang med at uddanne mig til pædagog nu. Så det, er også sådan, det kunne også være rigtig spændende, men nogle, altså nu har vi jo nogle lidt andre briller på, og så komme op og se, hvad, hvad det er, og, og se det med nye øjne. Øhm, selvom det er rykket, altså de har flyttet boplads. Øhm, men... Der er stadig meget af den samme personalegruppe fra dengang vi var der, så det er, det er meget spændende. Det er så nemt at tro, at det hele er min egen skyld. At det var mig, der var noget galt med. Når jeg en gang imellem fortæller min historie, er det også tit det, jeg bliver mødt med. Folk tænker sikkert, at det var mig, der var noget galt med, siden jeg endte i en anden bringelse. Det kan jeg desværre også selv komme til at tænke nogle gange. Men så prøver jeg at huske mig selv på, at der findes forældre, der godt kan overskue at have børn, der råber og smækker med dørene. At der er forældre, der ikke har et alkoholmisbrug eller får en fødselsdepression. At der er forældre, der ikke skændes hele tiden og har en usund relation til hinanden, og som godt kan finde ud af at gå fra hinanden på en god måde. Jeg er ikke i tvivl om, at mine forældre har gjort deres bedste. Men deres bedste var bare ikke godt nok. Derfor kan det heller ikke være min skyld, at jeg blev anbragt. Jeg var trods alt kun et barn. Det prøver jeg at sige til mig selv. Når Line tænker tilbage på sit forhold til sin mor og sin far, så er det ret blandede følelser, der dukker op. Men på en eller anden måde har hun også accepteret de ting, der er sket. Når jeg sidder i dag, 27 år gammel, og tænker tilbage, så var jeg altså kun 13 år gammel. Altså, det kan godt... Nogle af de samtaler, jeg har haft med mine forældre dengang, tænke, altså er I klar over, at I sidder og snakker til 12- eller 13-årigt barn? Det kan jeg godt stadigvæk nogle gange være. Lidt overrasket over. Ja, det er svært at forklare, sådan uden at... Jeg bebrejder ikke nogen, jeg skal ikke sidde og pege fingre af nogen. Øhm, men det der er klart, at jeg oplever lidt, at mine forældre synes, det var unormalt, at man var teenager. Altså det, at være rebelsk, det var lidt som om, føler jeg, at de, at de ikke forstod, at det var sådan... Udviklingen af et barn til voksen, det var lidt som om, at de havde glemt, hvordan de selv var. Og når jeg hører mine bedsteforældre snakke, så var det jo heller ikke to englebørn, hverken min mor eller min far. Jeg tror ikke, det er kommet som et chok for dem, <laughs> at, at jeg var en rebel. At der så skete en masse i mit liv og i deres og uforudsigelige ting, selvfølgelig. Det kan man jo ikke... Det var også svært at sidde og sige, hvordan det kunne have været og skulle have været. Det er, som det er. Jeg er i praktik lige nu på et bosted. Det er så ikke på det sociale område, men det er på specialområdet. Så jeg er jeg på et, et døjndækket bosted for, ja, for svært Med multiple handicaps. Og jeg synes, det er så spændende, og få lov til ligesom at være med i en døgnrødt med. <laughs> da jeg søgte ind som pædagog, så var det jo faktisk, fordi jeg gerne vil arbejde med unge og sociale, altså på det sociale område. Men jeg, nu er jeg egentlig, altså for hver gang, vi får et nyt emne, så er det jo en ny aldersgruppe og en ny målgruppe, jeg interesserer mig for. Så det er sådan. Det er bare spændende. Sådan helt generelt, så om det bliver. Men ja, altså sådan, jeg er, jeg vil helst være på et bust, fordi at jeg synes, det er mega fedt, det her med at kunne være en, indflydelse, en positiv indflydelse på, på folks døgnrytme. Hvad enten det er kl. 23 eller kl. 15 eller om morgenen, det synes jeg er mega spændende. På en måde er der noget interessant over, at det som Line har forsøgt at flygte fra hele sit liv, om det var plejefamilien, sine forældre eller et nyt bosted, så er det lige præcis der hun befinder sig i dag. Nu er hun bare ikke længere en af de unge på bostedet. Nu er hun pædagogen og en af dem, der bestemmer. Det, at jeg skulle arbejde med mennesker på den her måde, altså sådan, det undrer mig ikke rigtigt. Men at jeg først er kommet i gang med det nu som 27-årig, øhm, det har jo nok været meget den her tvivl på, altså når andre har været sådan, at du skal ikke blive pædagog, bare fordi du selv har været indbragt. Bare sådan, og det tror jeg bare, på et eller andet tidspunkt, da jeg havde hørt det nok, så begyndte jeg at tro på det. Selvom det over, altså selv hvis jeg ikke havde været anbragt, så var jeg nok blevet en pædagog alligevel. Øh, så det er sådan, den, jeg skulle nok bare lige gennem den og være klar til at, at, at, at tro på, at sådan, jeg vil altså være det her for mig og for min skyld. Det har ikke noget som helst med andre at gøre. Øh, jeg har lyst til at være noget for nogen, og det ved jeg, at jeg kan gøre på den her måde. Øh, så altså sådan, hun har givet mig troen på mig selv, Tina i hvert fald. Øh, absolut. I dag er Line 27 år gammel og kan altså se tilbage på 26 forskellige adresseskift. Rodløsheden har været svær at ryste af sig. Men alligevel sidder Line altså og smiler, når jeg spørger hende ind til, hvordan hun tror, at hendes anbringelsesbaggrund har påvirket hende. Jeg tager, altså jeg tager rigtig meget med mig. Jeg tror, sådan en egenskab, jeg tager med mig, er for eksempel min, min rummelighed. Øhm, som mange nogle gange forveksler, altså sådan, jeg er ofte blevet kaldt naiv, eller, nej, det er også, du kan heller ikke altid tro på det bedste mennesker, og det er heller ikke, fordi jeg altid tror på det bedste mennesker, men, men jeg tror på, at, at der er en baggrund, altså at alle har en historie og en bagage med sig. Jeg synes, jeg har en fordel, når jeg navigerer rundt blandt mennesker, og ja, så er der bare, altså, nemlig for, at jeg har mødt Tina, og altså fandt en som kunne få min, min teenage oprørske jeg, altså i, i en retning, altså hun fik ligesom min stadighed til at blive en konstruktiv stadighed, hvis man kan sige det sådan øhm, jeg begyndte at tro mere på mig selv hun fik mig ikke til at føle mig dum som jeg ofte følte, at jeg blev gjort, altså mange ting med mig Det er klart, når man har så meget bagage med, så meget rydløshed, så er det jo klart, at det kommer ikke bare natten over, at man er sådan, så nu er jeg. Øh, men det kommer der løbende, og jeg får mere og mere ro på, øh, både hvad angår studiejob og studie og rolig situation. Nu håber jeg ikke, at jeg skal flytte før mine studier, de er færdige. Men altså, hvis man er anbragt, så skal man bare huske, at man stadig er stadig et menneske. Man, man er ikke den anbragte, altså man, man er stadig sig selv. Og det er altid okay at tage fat i omsorgspersoner, hvad enten det er pædagoger eller lærere, eller en eller anden telefonlinje. Altså der er altid nogen at snakke med. Øhm, man skal bare lige finde det menneske, man, man, man selv føler, man kan komme igennem til. Du har lyttet til et afsnit af De anbragte.